I en dimma av krutskyar och vitt dam följde det svenska kavalleriet hack i häl på det ryska. För sent såg svenskarna att de nått alldeles in på de eldsprutande skansarna. Men, som en av krigarna som red i livregimentets led, den 24-årige Ture Gabriel Bjälker senare uttryckte det steget var taget och måste följas helt ut. Parenthes. Bjelke var en rätt typisk representant för sin klass. Högadlig, greve, riddare av den preussiska orden de la generosité. I sin barndom hade han fått ett helt kompani soldater ur sin faders regemente, då i Holländsk tjänst. Sina studier hade han bedrivit vid Leiden, Oxford och Angers. Slutparentes. Intervallerna mellan redutterna var smala. De mätte endast 150 till 170 meter. Varje intervall beströks med en tung korseld som kom från de omgivande skansarna. Alla förband som ville tränga sig där igenom kom att utsättas för häftig eld på nära håll, i front, flank och rygg. Huller om buller med de retirerande ryssarna red man genom en tjutande storm av kulor och skrot. I den tjocka röken träffades både människor och djur av de stingande projektilerna. I samma regemente som Bjälke, fast i ett annat kompani, norra Upplands, red sekundkvartermästaren Lorentz Gustav Liljenwald. Han var 27 år gammal, född i Kärlingeby i Tibblesocken i Uppland. Som 15-åring hade han skrivit på som trumpetare. Och hade bevisat de flesta större aktionerna ända sedan landstigningen i Danmark och också blivit sårad flera gånger. Vid Hollovtsjin för drygt ett år sedan hade Lorenz hållit enviges kamp med en oförskräckt rysk officerare, som han uttryckte det, och dessutom fått ett skott genom vänstra benet. En annan kula hade slagit av stocken på hans gevär och träffat honom i bröstet. Han räddades av sitt harnesk. När han nu red fram vid skansarna kunde han känna hur ett skott träffade honom i ryggen på vänstra skulderbladet. Kulan rikorsetterade uppåt och studsade i hatten. Praktiskt taget oskad kunde han rida vidare. En en gång hade han haft tur. Under kraften från det ivriga förföljandet och när deras högra flank dessutom kom att hotas av flera svenska styrkor... Bröten ordnade ryska trätten samman och blev till en flykt Den första riktiga svenska framgången var med detta nådd Det fientliga rytteriet eschaperade Det väckte dock inte bara jubelrop om viktoria och seger i de svenska leden Med detta började det hela likna alla de andra strider man sett så mycket av de senaste åren Där ryssarna dragit sig ur hela tiden Sårade ryttare hörde svära inte heller denna dag skulle det bli något större slag. Ryssarna skulle tydligen återvägra dem ett avgörande. Ett avgörande som med lite tur skulle innebära ett snabbt slut på alla de umbäranden den svenska hären tynade under. Det svenska fotfolket gick fram bakom sitt rytteri. En del bataljoner tog sig förbi befästningarna genom att gå runt dem– Terrängen var dock för knappt för att tillåta alla enheter att göra det. Två av gardesbataljonerna, Erik Gyllenskärnas och Hans Mannersvärds, tvingades att gå mellan redutterna och förlorade där en del folk. De bataljoner som anslutit från vänstra flygeln sprängde sig också genom den bakre linjen av skansar. Också upplänningarna och ösköta infanteriregimentet gick till storm och intog redutter. Det blev blodiga affärer. I synnerhet för upplänningarna som var ett svagt regemente. De hade inlett slaget räknande bara 690 man i ledet. Till de som sårades vid dessa stormningar hörde en kapten vid össkötarna, den 28-årige Karl Fredrik XII från Uppland. Sex år tidigare hade han skadats svårt under belägringen av torn och var sedan dess tvingad att ständigt gå förbunden. Nu sårades han igen. Denna gång i vänstra benet, men han linkade med vidare i striden. Även dessa tagna redutter blev lämnade helt obesatta. När de svenska trupperna avancerat ett stycke från befästningarna fick man ögonkontakt med den vänstra flygeln. Ljudet från den brakande eldgivningen rullade i den ljusa morgonvinden ända ner till trossen. Där hade man registrerat de första salvorna när slaget börjat- för att sedan höra hur stridsljuden blev mer och mer avlägsna, mer och mer dämpade av avståndet. De som väntade vid trossen såg det som ett gott tecken.